Elánius se probudil do tmy. Zamrkal a dotkl se očí, aby se ujistil, že je má otevřené. Pak si sedl, narazil hlavou do kamene a v hlavě se mu najednou rozsvítilo. Byla to ošklivá žlutá a červená světlílka, která náhle vyplnila celý jeho život. Rychle se lehl naspět na záda a čekal, až barevná záře zmizí. Pak si udělal osobní inventuru. Jeho plášť, helma, meč a zbroj byly ty tam. Byl v košili a spotkách a přestože kolem nebylo zima, byl prostor plný vlhkosti, která už mu začala pronikat až do kostí. Dobrá. Nevěděl, jak dlouho mu trvalo, než získal představu o své cele, ale nakonec si měl. Pohyboval se centimetr po centimetru a jednou rukou přitom pomalu pohyboval před sebou jako muž, který předvádí velmi zpomalené pohyby tajného bojového umění. Ale i tak se jeho smysly stávaly v té uhlové temnotě nespolehlivými. Opatrně sledoval stěnu, pak jinou stěnu, pak nahmátl část stěny, která mu jakoby ustupovala pod rukou, a zjistil, že ve výklenku je mříž a za ní malé dveře s podlouhlým madlem a našel znovu i tu zeď, o níž byla našik šikmu opřena kamenná deska, na které se probudil. Veškerou činnost mu ale stěžovala skutečnost, že ji musel provozovat s hlavou přitisknutou na prsa. Elánius nebyl zvláště vysoký muž. Kdyby byl, byl by si pravděpodobně, když se vzbudil, rozbil hlavu. Protože neměl nic jiného k dispozici, prošel se podal svého vězení obvyklým policejním krokem. Věděl přesně, jak dlouho mu to trvá, než přejde pravidelnou klidnou chůzí Mosazný most, když se večer vrací domů ze služby. Byla k tomu zapotřebí trocha nezáživné duševní aritmetiky, ale nakonec došel k názoru, že jeho vězení měří zhruba půl druhého čtverečního metru. Jednu věc Elánius samozřejmě neudělal. Nezačal křičet pomoc, pomoc. Byl v celé. Někdo ho prostě strčil do docely. Bylo proto jen logické předpokládat, že ten, kdo to udělal, se o Elániovi názory příliš nezajímá. Opatrně dotápal ke kamenné desce a lehl si. Když to udělal, co si zachrastilo. Poklepal si na kapsy a vytáhl něco, co se na omak velmi podobalo krabičce syrek. Vzbývali v ní tři. Takže vybavení. Oděv a krabička se třemi zápalkami. Tak a teď zapřemýšlet o tom, co se to k sakru děje. Pamatoval si, jak zahlédl svícen. Myslel si, že si pamatuje, jak navážka tu zatracenou věc chytil. Pak se ozývala spousta výkřiků a je kotu a kde kdo pobíhal zmateně kolem, zatímco král v Elániově náručí klel, jak jen dokáže klid trpaslík. Pak Elánia někdo udeřil. Cítil také tupou bolest v zádech, v místech, kde se od jeho zbroje odrazila čepel sekery. Přité myšlence pocítil záchvěv vlastenecké píchy. Ten úder zastavila zbroj vyrobená v Angmorporku. Musel připustit, že byla pravděpodobně vyrobená v Ank Morporku trpaslíky z Ibrvaldu, kteří k tomu použili ocel z Ibrvalské rudy, ale co má u všech čertů být? Stejně to byla Ank Morporská zbroj. Na kamenné desce byl polštář vyrobený v Ibrvaldu. Když Elánius v jednom okamžiku pohnul hlavou, ozvalo se tiché cink. To byl zvuk, který se v žádném případě nedal spojovat s peřím. V naprosté tmě polštář zvedl a zuby se mu podařilo natrhnout silný materiál. Jestliže to, co vytáhl, bývalo kdysi v minulosti součástí ptáka, pak by se s ním Elánius opravdu nechtěl setkat. Na omak to velmi připomínalo hoptamův samostříl na jednu ránu. Elánius opatrně ohmatal oba konce prstem a zjistil, že ta věc je dokonce i nabita a natažena. Jediný výstřel, uvědomil si, ale je to ta rána, se kterou nikdo nepočítá. Na druhé straně do polštáře se jej patrně neuložila výla zubnička, pokud se ovšem nedomnívala, že tady bude mít někdy později jednání s nějakým skutečně velmi problematickým dítětem. Vsunul zbraň zpět do polštáře, když si uvědomil, že vidí světlo. Byla to velmi slaboučká záře, která ukázala, že ve dvířkách je malé okénko a že na druhé straně se pohybují stíny nějakých postav. Jste vzhůru vaše vznešenosti. To všechno je velmi nešťastné. Cákryš? Ano. A přišel jste mi říci, že to všechno byl nějaký strašlivý omyl? Bůh reň. jsem přesvědčen o vaší nevině, vaše excelence. Vážně, já taky. Abych vám řekl pravdu, jsem tak přesvědčený o své nevině, že ani nevím, v čem jsem to neviný. Puste mě ven, nebo... Tam budete muset zůstat, jak se obávám. Jsou to velmi silné dveře. Nejste v Ank Morporku, vaše vznešenosti. Samozřejmě, že vaši nepříjemnou situaci co nejdříve oznámím lordu Vetinarimu, ale pokud jsou zprávy, které jsem dostal, pravdivé, pak byla signální věštěžce poškozena. Moje situace spočívá v tom, že jste mě tady zavřel. Proč? Zachránil jsem přece vašeho krále, nebo ne? Víte, došlo ke sporu. Někdo na něj chtěl schodit svícen. To je pravda. Zdá se, že to byl člen vašeho doprovodu. Víte, že to nemůže být pravda. Navážka a Řiťka byli se mnou, když ten patří k vašemu doprovodu i pan Struska. On? No ano, ale já, on by nikdy. Je pravda, jak jsem slyšel, že u vás, Fankmorporku, máte něco jako cech vrahů. Opravte mě, pokud se mýlím. Vždyť on byl ve věži, v té poškozené věži. Ta už byla poškozená předtím, než... Proč by ničil nějakou věž? Já jsem neřekl, že ji zničil. A kromě toho vaše vznešenosti bylo nám naznačeno, že vám někdo dal těsně předtím, než ta věc spadla, signál. Cože? Posuněk, dlaň položená na tvář. Bylo nám naznačeno, že jste o tom, co se má stát, věděl. Ta věc se kývala. Podívejte, nechte mě promluvit se s truskou. nad přirozenými silami vaše vznešenosti. Je mrtvý? Došli jsme k názoru, že ho vtáhli převody závěsu, když svícen uvolňoval. Kolem něj leželi tři mrtví trpaslíci. On by nikdy... Samozřejmě, že ne... Bohužel je členem onoho cechu, který máme a vy to určitě víte, takže... Cákrych si musel všimnout jeho výrazu. Přesně tak, přesně tak. Všechno bude podrobně proskoumáno a ověřeno. Neviní se, nemají čeho bát. Výrok, že se nemají čeho bát, zaručeně vnese hrůzu do srdce nevinných kdekoliv na světě. Co jste udělali se Sibylou, Udělali vaše vznešenosti? Vůbec nic, nejsme divoši, o vaší ženě jsme slyšeli jen to dobré, samozřejmě je rozrušená. A co na a pleskot? No to víte, ti jsou pod vaším velením vaše vznešenosti, jeden je troll a ten druhý nebezpečně odlišný. A proto je to také jediný důvod, jsou v domácím vězení v budově vašeho velvyslanectví. Respektujeme diplomatické tradice a nestojíme o to, aby o nás někdo potom říkal, že jsme jednali unáhleně a ve zlé vůli. A pak je tady ještě ta další věc. Chcete mě snad obvinit i z toho, že jsem ukradl mazanec, nebo co? Položil jste ruce na krále. Elánius užasl. Cože? Vždyť na něj padala tuna svíček. Na to bylo pochopitelně poukázáno, ale ale přesto jsem zavřený za to, že jsem ho zachránil před atentátem, který jsem sám naplánoval. A jste kvůli tomu zavřený? Ne. Podívejte, ta věc padala dolů. No tak co jiného jsem měl dělat? Potrhnout pod ním koberec a pokusit se otáhnout pryč? Jistě, jistě. Já chápu. Jenže precedent v tomto směru je naprosto jasný. V roce 1345 Kdy tehdejší král spadl do jezera, neodvážil se mu ani jeden člen jeho družiny kvůli tomuto nařízení podat ruku. Následné řízení došlo k závěru, že se zachovali správně. Je zakázáno dotknout se krále. Pokoušel jsem se pochopitelně s němu vysvětlit, že způsoby, zvyky a nařízení v AnkMorporku jsou jiné, ale tady bohužel nejsme v Angmorporku. No tak to mi nikdo nemusí připomínat. Podobu vyšetřování proto zůstanete naším hostem. Potravu a nápoje vám budou nosit. A světlo? Samozřejmě. Promiňte, že jsem si to okamžitě neuvědomil. Odstupte prosím ode dveří. Stráže se mnou mají zbraně a jsou to takové jednodušší tvorové. Dveře se otevřely, mříž byla odklopena a na práh někdo postavil světelkující klícku. Co je to? Nemocná světluška? Je to jistý druh brůke, máte pravdu. Zjistíte, že se vám jeho záře brzo bude zdát docela silná. My jsme na temnotu opravdu velmi přivykli. Podívejte, ozval se Elánius, když jsem hříš zase zavřela. Vy víte, že je to nesmyslné. Nevím, jak je to s panem Struskou, ale jsem rozhodnut to zjistit, o tom nepochybujte. A pak je tady loupež mazance, jsem si dost jistý, že už mám řešení na dosah ruky. Kdybyste mě nechali vrátit se alespoň do budovy velvyslanectví, kam bych vám mohl utéct? To si právě nepřejeme zjišťovat. Mohlo by vás napadnout, že život v Ankmorporku je mnohem příjemnější. Vážně? A jak bych se tam asi dostal? Mohl byste mít přáteli na těch nejneočekávanějších místech. Elánius si vzpomněl na onu ošklivou zbraň v polštáři. Budou s vámi nakládat co nejlépe, tak to zase děláme my tady u nás. Vrátím se, až budu mít nějaké novinky. Hej! Ale Cákryš už se změnil ve zmenšující se stín v prchavém, téměř neexistujícím světle. Svítící brouk v Elániově celé se snažil sečbyl. Docílil však jen toho, že se černá tma změnila v jakousi hustou spletici zelenavých stínů. Mohli jste chodit po celé, aniž jste narazili do stěn, ale to bylo prakticky všechno. Jediný výstřel, o němž nikdo neví, ten by ho pravděpodobně dostal ze dveří. Do chodby, do podzemí, plného trpaslíků. Na druhé straně bylo úžasné, jak se proti vám mohli nahromadit důkazy, když si to ostatní lidé přáli. Mimo to byl Elánius velvyslanec. Kam se poděla diplomatická imunita? Ale o tom se těžko diskutovalo, když jste stáli tváří v tvář zbraním jednoduchých lidí. Co kdyby je napadlo ověřit si, jak imuní skutečně jste? Jeden výstřel, který nikdo nečeká. O něco později se ozvalo chřestění klíčů a dveře se otevřely. Elánius rozeznal postavy dvou trpaslíků, jednoho se sekerou, druhého s podnosem v ruce. Trpaslík se sekerou pokynul Elániovi, aby ustoupil do pozadí cely. Ta sekera nebyl dobrý nápad, pomyslel si Elánius. Byl to mezi trpaslíky vždycky oblíbený nástroj i zbraň, ale to v omezeném prostoru nedávalo smysl. Zvedl ruce a jak se oba trpaslíci blížili ke kamenné desce, nechal prsty sklouznout do týla. Ti trpaslíci z něj byli nervózní. Třeba se s lidmi setkávali jen velmi zřídka. Tohohle si ale Elánius pamatoval. Chcete vidět kouzlo? zeptal se. Grzdak? Tak se dívejte, zvolal Lánius, napřáhl ruce před sebe a zavřel oči těsně před tím, než vzplanula zápalka. Slyšel, jak sekera vypadla trpaslíkovi s rukou, protože se její majitel pokoušel oběma rukama zaklít oči. To byla nečekaná prémie, ale nebyl čas poděkovat bohu zoufalců. Elánius se vrhl ku předu, vykopl tak tvrdě, jak to jen dokázal a odměnou mu bylo hlasité humv vyraženého dechu. Pak se vrhl do temného kouta, který ukrýval druhého trpaslíka, nahmátl jeho hlavu, otočil se kolem vlastní osy a udeřil trpasličí hlavou do neviditelné stěny. První trpaslík se pokoušel vstát. Elánius po něm v temnotě zatápal rukama Zvedl ho zaklopy koženého oděvu a drsným šeptem mu sdělil. Někdo mě tady nechal zbraň. Někdo chtěl, abych vás zabil. To si pamatujte, mohl jsem vás zabít. Pak trpaslíka udeřil do žaludku. Teď nebyl čas na to hrát podle pravidel Markíze Pavode Chvosta. Za svého mládí se markýz Pavode Chvost dostal do mnoha bojů, Zniž k většině dalo záminku jeho jméno. Napsal pak sbírku pravidel pro to, co nazval vznešené umění rohovnické, což byl prakticky seznam míst, kam ho podle jeho představ nesměl nikdo uhodit. Na mnoho lidí jeho spisek udělal velký dojem a skoro na stejném počtu zanechal těžké následky. Často se totiž stávalo, že tyto muži později stanuli spíšně vyklenutou hrudí, zaťatými pěstmi a impozantní agresivitou proti nepříteli, který sice nečetl Markízovu knihu, za to věděl, jak srazit protivníka k zemi třínohou šamrlí. Poslední slova překvapivě velkého počtu těch nešťastníků zněla podobně. Bývalo to něco jako poslední prozba. Nacpěte tomu zatracenému pavode chvostovitu jeho knihu do... Pak se obrátil, zvedl malou klíčku se svítícím broukem a vyšel do tmy. Měl pocit, že se ocitl v chodbě, která se táhne vpravo a vlevo. Zastavil se jen na tak dlouho, než na tváři ucítil slabý průvan a vykročil o ním směrem. Okus dál vysel ve své klíčce další světelný brouk. Osvětloval, lzeli ovšem takové osvícené slovo použít pro světlo, které tak tak stačí změnit tmu temnotemnou v temnotu o něco méně černou, velký kruhový otvor v němž se velmi pomalu otáčel obrovský větrník. Jeho lopatky se pohybovaly tak pomalu, že mezi nimi Elánius bez obtíží proklouzl do sametové černi v další části podzemí. Někdo stál o to, abych byl mrtev, pomyslel si, když se pomalu sunul podél další neviditelné stěny z tváří obrácenou ke zdroji proudícího vzduchu. Jeden výstřel, který nikdo nečekal. Jenže někdo ho právě čekal, že ano? Když chcete dostat vězně z díry, dáte mu pilník, pilku nebo klíč. Nedáte mu zbraně. Klíč ho mohl dostat z cely, zbraně mohla způsobit jeho smrt. Zastavil se s jednou nohou nad hlubinou. Světelný brouk odhalil díru v podlaze chodby. Bylo z ní cítit ono neurčité sání velkých hloubek. Pak uchopil klícku s broukem do zubů, ustoupil o několik kroků a dokonale špatně odhadl vzdálenost. Narazil na zem protější chudby, která byla o kus níže, celým tělem a rukama na plocho. Mezi zuby mu se sikotem unikla část morporského smyslu pro humor. Vyhrabal se pracně na nohy a po chvíli chytil znovu dech. Pak z nohavice vytáhl samostříl, Střelu vypálil do země a zbraň odhodil do temné díry. Chvilku poslouchal, jak chřestí a odráží se od kamenných stěn a s tváří obrácenou k čerstvému vzduchu pokračoval v cestě. Tohle už nebyl tunel. Bylo to dno vyslé šachty. Zelené světlo však ozařovalo něco, co bylo navršeno uprostřed. Elánius sebral hrst sněhu a když zvedl tvář vzhůru, ucítil, jak mu na ně dopadla vločka. Usmál se do tmy. Světlo sklícky mu odhalilo úpatí točitého schodiště zapuštěného do kamene, které se vinulo po obvodu šachty nahoru. Jak se ukázalo, bylo slovo schodiště k onomu útvaru velmi laskavé. Když byla šachta vyhloubena, vysekali trpaslíci do kamenných stěn díry a natloukli do nich silnou dřevěnou kulatinu. Zkusil jeden dva stupně. Zdálo se, že jsou dost pevné. S velkou dávkou opatrnosti by se mu mohlo podařit pomalu vylézt nahoru. Byl vysoko ve stěně, když praskl první dřevěný stupeň. Bleskově zvedl ruce a stačil se zachytit následujícího ale prsty mu klouzaly po vlhkém dřevě. Světelný brouk v klícce mu vypadl a Elánius, který se pomalu houpal na rukou, pozoroval, jak se světelný kroužek pod ním mění v bod a pak mizí docela. Rychle pochopil, že neexistuje způsob, jakým by se dokázal vytáhnout vzhůru. Prsty měl bezcitu a zbytek celého jeho života se skládal z onoho množství času, po něj se dokáže držet kluského dřeva nad hlavou. Minuta, řekněme. Je mnoho věcí, které se dají udělat během minuty, ale většina z nich se nedá udělat bez pomoci rukou, za něž vysíte nad temnou propastí. Dél se neudržel. V zápětí narazil stupňů o jednu otáčku níže a ty se s praskotem vylomily ze stěny. Muž a dřevo se snesli o další otáčku níže. Elánius dopadl s nárazem, při němž se mu prohnula všechna žebra na další stupeň, zatímco okolní schody povolili. Naslouchal tupým nárazům, s nimiž těžké špalky dopadaly na dno šachty. <kly> Chtěl zaklít, ale náraz mu vyrazil dech. Vysel na dřevěném kůlu jako staré, obnošené kalohoty. Bylo to už dlouho, co naposled spal. To, co provozoval na kamenné desce, bylo všechno jiné, jen nespánek. Při normálním spánku se nebudíte s pocitem, že vám někdo do úst nalil lahvičku lepidla. A bylo to teprve dnes ráno, kdy velvyslanec Ank Morporku vykročil městem, aby předal své pověřovací listiny. Teprve dnes večer se velitel ank morporské policie vydal rozluštit případ jednoduché krádeže. A teď vysí zhruba v polovině hluboké, ledově studené šachty a mezi ním a krátkou cestou na onen svět je jen nějaká ta desítka centimetrů nepříliš spolehlivého dřeva. Doufal jen, že mu před očima neproběhne celý jeho život. Bylo v něm několik kousků, které by si nerad připomínal. Ale, to je Sir Samuel, smůla. Zatím jste si vedl skvěle. Otevřel oči. Slabé narodlé světlo někde nad jeho hlavou osvětlovalo postavu Lady Margoloty. Ta seděla v prostoru. Vidím, že byste potřeboval trochu pozvednout, a to asi ve všech směrech. Co říkáte? Elánius omámeně potřásl hlavou. Jestli vás to potěší, tak vám musím říct, že tohle zdaleka nedělám ráda. Je to takové ohrané, ale božíčku, ta stará nahnělá kláda opravdu nevypadá příliš. Kulatina praskla. Elánius s rozpřaženýma rukama a nohama dopadl o další patroníž, ale tam se zachytil opravdu jen na okamžik. Prasklo několik dalších stupňů a on začal znovu padat. I tentokrát se mu však podařilo zachytit jednoho schodu a zůstal do třetice vyset. Lady Margolota majestátně se stoupila za ním. Hluboko z dola se ozval hluk dopadajícího dřeva. Poslyšte, teoreticky vzato je to způsob, jimž byste jisté dávce štěstí mohlo se stoupit až dolů. Na neštěstí se obávám, že ty padající klády zničili na své cestě spoustu dalších. Elánius přehmátl. Zdálo se, že projednou se drží celkem bezpečně. Možná, že by se mu tentokrát podařilo vytáhnout se nahoru. Věděl jsem, že v tom máte prsty, zamumlal a pokusil se vůlí vnutit alespoň trochu další síly do svých rameních svalů. Ne, nevěděl, ale věděl jste, že byl mazanec ukraden. Elánius pozoroval poklidně se vznášející postavu. Trpaslíci si něco takového nemysleli, začal. Kulatina pod ním se slabě a ošklivě pohnula způsobem, který většinou hlásí všem nešťastným cestujícím, že v nejbližší době se jde na přistání. Lady Margolota popolétla blíž. Vím, že nenávidíte upíry. Je to zcela přirozené při vašem typu osobnosti. To je jedno z pronikavých, hluboce zakořeněných hledisek. Ale kdybych teď já byla vámi, ptala bych se sama sebe, nenávidím je celým svým životem? Natáhla k Elányovi ruku. Stačí jedno jediné kousnutí a všechny mé potíže budou ty tam, že? Zavrčel Elánios. Jediné kousnutí by bylo o jedno kousnutí příliš, samé Elánie. Dřevo prasklo, sevřela mu ruku v zápěstí. Kdyby o tom všem Elánius zpřemýšlel, byl by teď vysel pod upírem. Místo toho jednoduše plul vzduchem. Ne, aby vás napadlo pustit se, upozorňovala Lady Margolota, když se pomalu vznášeli šachtou. Jediné kousnutí by bylo o jedno kousnutí příliš mnoho? Řekl Elánius. Poznal tu upravenou mantru. Vy, vy jste, vy nepijete? Už skoro čtyři roky. Vůbec žádnou krev? Ale ano, zvířecí. Je to k ní mnohem milosrdnější než Jatka, nemyslíte? Samozřejmě jsou pak netečná a nemyslí jim to, ale i za normálních okolností byste těžko udělal krávě titul myslitel roku, že? Já to prostě odstínuju, pane Elánie, jak vy říkáte. Abstinuju. My tomu říkáme, že abstinujeme. A to nahradí lidskou krev? Asi jako limonádo nahradí whisky, Věřte mi, nicméně inteligentní mysl si dokáže najít náhradu. Stěny šachty ubíhaly dolů a zanedlouho se ocitly v čistém, mrazivém vzduchu a Lady Margolota spustila Elánia do sněhu, který mu byl po kolena. Jedna z těch dobrých věcí na našich trpaslících je to, že málo kdy zkoušejí něco nového a nikdy neopouštějí nic starého, řekla upírka, která se vznášela nad sněhem. Nebylo těžké vás najít. Kde to jsem, zeptal se Elánius a rozhlédl se po skalách a hustém stromový zasypaném sněhem. V horách, kus cesty nastřed od města, pane Elánie. bohem. To mě tady chcete jen tak nechat? Prosím? Vy jste přece uprchl. Já upírka, že bych se vněšovala do trpasličích věcí? To je nemyslitelné, ale řekněme, že jsem ráda, když mají lidé stejnou šanci. Vždyť mrzne, nemám ani kabát. Co tedy vlastně chcete? Máte svou svobodu, pane Elánie. Není to to, po čem všichni touží? Není to to, co má každého hřát? Lady Margolota zmizela ve sněhu. Elánius se otřásl. Neuvědomil si, jak bylo pod zemí teplo. Ani kolik je hodin. Teď bylo tady nahoře šero, husté šero. Je po západu slunce, nebo chvilka před úsvitem. Na jeho vlhkém oblečení houstly sněhové vločky, které hnal vzduchem vítr. Svoboda vás může i zabít. Přístřeší, to teď byla životně důležitá věc. Údaje o denní době a přesném místě, kde se nacházejí, neměly pro mrtvé ani tu nejmenší cenu. Ti vždycky věděli, kolik je hodin a kde leží. Poodešel od otevřené šachty a kolébavým krokem zamířil mezi stromy, kde sníh nebyl tak hluboký. Tady sníh jako by vyzařoval slabý svit, jemnější než záře chorého světelného brouka, jako kdyby ho nějakým způsobem nasál ze vzduchu, když se snášel k zemi. Elánius se v pralesích nevyznal, Byly to věci, které byl zvyklý výdat jen na obzoru. Kdyby o nich vůbec někdy přemýšlel, byl by si představil spoustu stromů nastavěných jako kůly jeden vedle druhého, hnědé holé dole a husté a zelené nahoře. Tu a tam byly zmoly a pahrbky a temné větve se prohýbaly a sténaly pod vrstvami sněhu. Ten s tichým sykotem padal všude kolem. Občas se kus sněhu svezl od někud z a v zápětí se vždy rozářil celý vodopád ledových krystalů, když se větev vymrštila zpět. I tady byly jisté stopy, nebo alespoň širší, hladší plochy sněhu. Elánius je sledoval na základě jednoduché úvahy, že nemá nic lepšího, čeho by se chytil. Teplá záře svobody mu příliš dlouho nevydržela. Elánius měl městské oči. On sám dohlížel na to, aby si je policajti co nejrychleji vypěstovali. Cvičený policista, který se dokázal pozorně dívat na ulici, se učil a pokud se neučil rychle, stal se rychle expertem na umírání. Ten, který byl ochoten dávat pozor, vnímal podrobnosti. Pozoroval jak pozadí, tak popředí ulic. Často si všiml i lidí, kteří nechtěli být viděni ani na jednom, ani na druhém. Tak se na ulice dívala Angua. Tak se na ulice dívala Angua. Pracovala na tom. Když měli policisté, kteří už sloužili dlouho, jako například Noblhoch, dobrý den, podívali se na ulici jednou a stačilo jim to, protože už viděli všechno. Možná, že existuje něco jako venkovské oči, pralesní oči. Elánius viděl stromy, pahorky, sníh a nic jiného. Vítr sílil. Začínal sténat mezi stromy. Sněhové vločky začaly bodat. Stromy, větve, sníh. Elánius kopl do pahorku obklopujícího úpatí husté borovice. Sníh sklouzl z tmavého borového jehličí. Elánius klesl na ruce a na kolena a prodral se ku předu. Ach, i tady bylo dost chladno a na suchém jehličí tu a tam návějka sněhu, ale jinak vytvářely zatížené větve kolem kmene něco jako stan. Vtáhl se dovnitř a poblahopřál si. Tady nefičel ostrý vítr a i když to bylo zdánlivě proti zdravému rozumu, zdálo se mu, že vrstva sněhu, kterou má nad hlavou, způsobila, že je tady tepleji. Dokonce to teple i páchlo, trochu jako zvíře. Tři vlci stočení líně kolem kmene stromu ho se zájmem pozorovali. Elánius v duchu zařadil smrt mrazem k horšímu druhu. Nezdálo se, že by se ho zvířata bála. Vlci. A bylo to. Se stejným výsledkem mohl říci si sníh nebo vítr. V daném okamžiku byly oba posledně jmenované fenomény nebezpečnější než ten první. Slyšel někde, že vlci si netroufnou zaútočit na člověka, pokud se jim dívá upřeně do očí. Potíž byla v tom, že on už každou chvíli usne. Cítil, jak na něj spaní doléhá. Velmi těžce se mu přemýšlelo a bolel ho každý sval. Venku hučel vítr a jeho excelence Vévoda Angský usnul. Probudil se s náhlým trhnutím a k jeho překvapení se stejně s ním probraly i jeho ruce a nohy. Několik kapek studené vody ze sněhu, který rozehřál vlastním tělesným teplem, mu spadlo zalímec a stékalo mu po zádech. Svaly už ho nebolely. teď je totiž vůbec necítil. A vlci byli pryč. Na opačné straně prozatímního doupěte byl ušlapaný sníh a světlo bylo tak jasné, že až zasténal. Jak se ukázalo, byl jasný den, Nebe modřejší, než jak ho, kdy Elánius viděl, tak modré, že na obzoru Jakoby až přecházelo do Fialova. Vylezl do cukrového světa, kde mu praskalo pod nohama a všude kolem se jiskřilo. Vlčí stopy vedly mezi stromy. Elánia napadlo, že kdyby je sledoval, pravděpodobně by to jeho naděje na přežití příliš nezvýšilo. Možná, že tuhle noc bylo vyhlášeno něco jako příměří, ale dnes byl nový den a mnozí tvorové už schánějí něco ke snídani. Slunce začínalo hřát, vzduch byl ale chladný, takže se mu dech srážel u úst. Tady kolem by měli být lidé nebo ne. Elánius neměl o venkovském životě příliš mnoho znalostí, ale neměli by tady být uhlíři, dřevorubci a, pokusil se zamyslet, malé holčičky, které nesou mlsky své babičce. Pohádky, jež Elánius vyslechl jako dítě, naznačovaly, že prales je plný pohybu, činnosti a příležitostného volání o pomoc. Ale tady bylo kolem ticho, jak v hrobě. Vydal se směrem, kterým, jak měl dojem, zem klesala. Důležitá teď byla potrava. Pořád ještě má dvě zápalky a pokud by tady měl přežít další noc, je velmi pravděpodobné, že by se mu podařilo rozdělat oheň, ale zdálo se mu to přece jen hodně daleko od pohodlí pohovky v recepci. Tak tady máme Ang morpor. Dosající sněhem. Po půl druhé hodině dorazil na dno mělkého údolí, kde mezi dvěma ledem pokrytými břehy šplouchal horský potok. Z vody se pářilo. Voda byla na dotek horká. Šelku z pobřehu, kde bylo vidět množství zvířecích stop. Tu a tam voda vytvářela hlubší jezírka páchnoucí zkaženými vejci. Větve holých keřů v místech, kde potok překryl led, těžkly ledovou krustou. Jídlo mohlo počkat. Elánius se rychle svlékl a ponořil se do jedné stůněk. Když se potápěl do horké vody, neubránil se výkřiku, ale pak se pohodlně natáhl. Nedělají to nějak podobně v Napendrek fjordu? Slyšel různé historky. Dávají si horké parní lázni a pak pobíhají ve sněhu a klučou se březovými poleny, že? Nebo něčím takovým. Neexistovala žádná pitomost, kterou by někde na světě nějaký hloupý cizinec neprovozoval. Bohové to ale bylo příjemné. Horká voda to je civilizace. Elánius cítil, jak se mu stuhlo ze svalů a kostí vytrácí. Po chvilce se s cákáním dobrodil zpět ke břehu a prohraboval se ve svých šatech, dokud nenašel plochou schránku na doutníky. Obsahovala několik smotků, které se po událostech minulých 24 hodin změnily v něco jako skamenilé větvičky. Měl jen dvě sirky. Ale k čertu s tím... Každý dokáže zapálit oheň jednou zápalkou. Ulehl zpět do vody. Bylo to dobré rozhodnutí. Cítil, jak znovu přichází k sobě a díky teplu zvenčí i zevnitř se vrací do své duševní i tělesné podoby. Ale, vaše vznešenosti! Na protějším břehu seděl Wolf von Eberwald. Byl nahý jako novorozeně. Stoupala z něj slabá pára, jako když právě absolvoval větší tělesnou námahu. Svaly se mu leskly, jako kdyby byly naolejované. To pravděpodobně pily. Běh sněhem je úžasný zážitek, že vaše vznešenosti, řekl Wolf příjemně. Vidím, že si zvykáte na i způsoby vaše vznešenosti. Lady Sibela je v pořádku a může se kdykoliv vrátit zpět do Ankmorporku, jen co se pro prusmyky. Vím, že to je něco, co byste rád slyšel. Mezi stromy přicházely další postavy muže i ženy, všichni nazí jako volv. Elánius si uvědomil, že je mrtvým mužem v koupeli. Viděl to ve Wolfových očích. Není nad teplou koupel před snídaní, prohlásil. To máte pravdu. Ani my jsme ještě nesnídali, přikývl Wolf. Vstal, protáhl se a z místa přeskočil tunku. Zvedl Elániovi kalhoty a prohlédl je. To zatracenou Hoptamovu věcičku jsem zahodil, sdělil mu Elánius. Nemyslím, že mi ji tam dal nějaký přítel. To všechno je jen taková velká hra vaše vznešenosti. Ale nic se nevyčítejte. Přežijí jen ti nejsilnější a tak to má být. Tohle všechno naplánoval Cákryš, že? Wolf se rozesmál. Starý, dobrý, sákryž. Ten měl jistě nějaký svůj plán. Byl to skvělý malý pláneček, když trochu šílený. Teď už ho naštěstí nebude zapotřebí. Vy chcete, aby začala válka trpaslíku? Síla je dobrá. Pokračoval Wolf a pečlivě přitom skládal Elániovi šaty. Ale jako většina těch dobrých věcí zůstává dobrá, jen když nepatří příliš mnoha lidem. Odhodil složené šaty tak daleko, jak to jen dokázal. Co byste si ode mne přál slyšet, vaše vznešenosti? Něco jako, protože stejně musíte zemřít, tak už vám můžu všechno vyklopit. No, každopádně by to bylo zajímavé, přikýl Elánios. Vy ale skutečně zemřete, usmál se Wolf. Proč něco nepavídáte mně? Povídáním mohu jen získat čas. Možná se už každou minutu objeví dřevorubci nebo uhlíři, ale jestli si sebou nepřinesou své sekery, všichni budou ve velikém maléru. Já jsem si skoro jistý tím, proč byla ukradena na mazance v Ankmorporku, začal Elánios. Nemůžu se zbavit dojmu, že z něj byla zhotovina kopie a ta sem byla propašována v jednom z našich kočárů. Diplomaty nikdo neprohledává. Skvělá práce. Pech, že Igor začal vykládat zavazadla v okamžiku, kdy vozy prohledával jeden z vašich hochů, co? Igorovi nikdo jen tak snadno neublíží. Ale i kdyby vám by to bylo stejně jedno, že? Parta trpaslíků chce Albrechta na, tru, na mazanci, protože se nechtějí vzdát všech těch prastarých tradic, zvyků a jistot a vy chcete, aby se trpaslíci pustili do sebe. A starý Albrecht nakonec nedostane naspátek ani ten svůj pravý mazanec. Řekněme, že právě teď jsou naše zájmy dočasně totožené, co? Už klíbil se Wolf. Koutkem oka zachytil Elánius ostatní vlkodlaky, kteří se stáhli ke zírku. A teď jste mě dostali, uvažoval nahlas Elánius. I když to bylo hodně amatérské, to musím říct. Ale efektní, protože Cákryš neměl moc času od chvíle, kdy nabyl dojmu, že se blížím k rozluštění. A bylo by to fungovalo. Lidé jsou velmi špatní očití světkové. To vím já nejlíp. Byla to překrásná doplňková finta dát mi ten samostříl. Musel doufat, že na útěku někoho zabiju? Není čas, abyste vylezl z toho jezírka. Myslíte jste koupele? Prohlásil Elánius. Ano, viděl to zamrkání. Elánius si ho dobře všiml. Ano, ano, chodíš po dvou mládenče a mluvíš a vypadáš silný jako bík. Tam někde mezi tím člověkem a blkem je stejně ještě kus psa, co? Máme tady takovou starou tradici, začal Wolf a odvrátil hlavu. Moc dobrou, může nás vyzvat kdokoliv. Je to něco jako... Nahoněnou. Tak trochu hon. Lov. Velká hra. Nebo soutěž, jestli chcete. Ten, kdo je rychlejší než my, vyhraje 400 korun. To už je pěkná sumička. S tím už se dá začít malý podnik. Samozřejmě vidím, že si uvědomujete, že ten, kdo neběží rychleji než my, už svůj nárok na peníze neuplatní. Už někdy někdo vyhrál? zeptal se Elánius. No tak, kde jste dřevorubci? Lidi potřebujou dřevo. Občas, když hodně trénují a znají krajinu, Mnoho úspěšných lidí v Břonku vděčí za svůj životní start tomuhle prastarému zvyku. Ve vašem případě od nás dostanete hm, hodinový náskok, abychom si opravdu zasportovali. Břonk je devět kilometrů tímhle směrem. Tradice praví, že dokud se nedostanete k cíli, nesmíte vstoupit do lidského příletku. A když nepoběžím? Pak to bude velmi krátká záležitost. Nemáme rádi ankh Park. nechceme vás tady. To je zvláštní, potřáso Elániu s hlavou. Na Wolfově širokém čele naskočily vrázky. No, já jenže kamkoliv v Ankmorporku přijdu, narážím na lidi, kteří se tam přistěhovali Cybervaldu, chápete? Trpaslíci, trolové, lidi. Všichni se tam šťastně živí a píší domů dopisy, ve kterých se říká přijeďte taky, je to fantastické a nikdo vás tady za pár korun nesežere. Wolf povytáhl horní red a pod ním se zableskly špičáky. Elánius už viděl podobný pohled na anguině tváři. To znamenalo, že na něčem našla chlup. A vlkodlak mohl najít chlup prakticky na čemkoliv. Pokusil se postrčit štěstí, protože věděl, že je tak slabé, že samo už neudělá ani krok. Angua se má dobře a Elánius, pan civilizovaný, Angmar Park. – Poběžijte! Elánius, který jen doufal, že ho nohy unesou, vstal a tak pomalu, jak jen se odvážil, vylezl na zasněžený břeh. Vlkodlaci se rozesmáli. – Vylezete do vody v šatech! Elánius sklopil pohled ke svým nohám, z nichž se pařilo. – To jste ještě nikdy v životě neviděli spotky? – Wolf znovu ohrnul red. Pak se triumfálně rozhlédl po svých společnících. Hleďte, civilizace, zvolal teatrálně. Elánius pomalu rozdmychal svůj doutník a rozhlédl se po zmrzlém kraji s dokonale předstíranou spokojeností. Takže říkáte 400 korun? Řekl Jakoby mimochodem. Ano. Elánius se zamračil na prales. Kolik je to tak asi v angmorporských tolarech? Koruna je asi tolar a půl? Táhle otázka je zcela zbytečná. Víte, nerad bych všechno utratil tady a běžte. Jak vidím, tak za těchto okolností by bylo zbytečné se vás ptát, jestli máte ty peníze u sebe, že? Elánius vykročil směrem k městu a byl jednak rád, že mu nevidí do obličeje a jednak měl pocit, že se mu kůže ze zad snaží přestěhovat na břicho. Pohyboval se klidně, mokré spotky začaly v ledovém vzduchu mrznout a praskat, ale on kráčel tak důstojně, jak jen to dokázal, dokud si nebyl jistý, že zmizel smečce z dohledu. Tak a teď se podívejme sou silnější a vytrvalejší než ty, kraj znají taky líp než ty a jestli jsou tak dobří jako Angua, dokázali by chat prd ve skunkově pěti. A tebe už teď začínají bolet nohy. Tak a kde máš nějaké plus? No, dokázal si Wolfa doopravdy namíchnout. Elánius se rozeběhl. Když to proberu kol a kolem, žádné další plus tady nevidím. Elánius se rozeběhl rychleji. Někde v dálce začaly vít vlci.